לכל מי שהגיע לא מזמן, שבת שלום הוא מבורך למי שלא הספקתי להגיד לו בעצמי, נאמר באופן כללי שבת שלום, שבת מה שלומכם, כן. כן. טוב לראות אתכם איתנו, אנחנו מודים לאלוהים שאנחנו יכולים לפתוח את דברו היום בפרשת השבוע, פרשת, שבת נכון שבת מאוד. מאוד, פרשת חיי שרה, דווקא פרשת חיי שרה מתחילה דווקא עם סיומם של חיי שרה. חיי שרה אה, היו מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים שני חיי שרה. ותמת שרה בקריית ארבע היא חברון בארץ קנן ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה אחרי הרבה מאוד שנים של חיים ביחד אברהם נאלץ להיפרד מאשתו שרה. כנראה שהזמן שעבר על אברהם לאחר מותה של שרה לא היה קל, לא היה פשוט. זה סבל גדול מאוד לאנשים שמעבדים את היקירים שלהם לאחר שנים רבות. אנחנו בפרק כ"ג של בראשית, בראשית 23, אנחנו קוראים את הסיפור בעצם של הקבורה של שרה. היא נקברה בחברון, בקריית ארבע. בזמן ההוא אנשים שגרו שם קראו להם בני חט ואברהם רצה לקבור אותה במקום שבו היא נפטרה. לכן הוא ביקש מהאנשים שגרו שם להראות לו מקומות גבורה והם הסכימו, פסוקים 5 ו-6, תשימו לב על התגובה של בני חט היה להם הרבה כבוד לאברהם, בשבילהם הוא היה נשיא של אלוהים. מה זה אומר? בן אדם שקרבתו לאלוהים מאוד מאוד גדולה. ויענו בני חטא את אברהם לאמור לו, שמענו אדוני, נשיא אלוהים אתה בתוכנו, במבחר קברנו קבור את מתיך. איש ממנו את קברו לא יכלה ממך, קבו מקבור מתיך. ושימו לב שבני חטא מסכימים לתת לו ממה שהוא רוצה, הוא רק צריך לבחור את המקום. אנחנו ממשיכים לקרוא פסוקים 7-9, ויקם אברהם, תשימו לב איזה כבוד הדדי, אני רוצה שתשימו לב ותזכרו את הזכרות, הפסוקים האלה כשאנחנו נמשיך בדבר אלוהים היום. אברהם העברי בא ומשתחווה לעם הארץ לבני חטא קרבה אידיאולוגית אין ביניהם, קרבה דתית אין ביניהם, כבוד הדדי יש הרבה, כבוד הדדי יש הרבה מאוד, אברהם מדבר איתם, תשימו לב יש הרבה דיבורים ביניהם, הרבה דיבורים והרבה כבוד הדדי. וידבר איתם לאמור פסוק ח' אם יש את נפשכם לקבור את מתי מלפני שמעוני ופיגעו לי בעפרון בן, בן צוחר ויתן לי את מערת המכפלה אשר לו, אשר בקצה שדהו, בכסף מלא יתננה לי, בתוככם לאחוזת קבר. <coughs> אברהם יודע בדיוק מה שהוא רוצה, הוא מכבד את בני חטא, והוא דווקא מסכים להצעה שלהם. הוא בחר לו אחוזת קבר, אחוזת קבר שקוראים לה מערת המכפלה, היא הייתה שייכת למישהו בשם עפרון. וממנו הוא מבקש לקנות את המקום הזה. הוא אומר בכסף מלא, מה זה בכסף מלא? אל תעשה לי הנחה, מה שאתה דורש אני משלם. יש הרבה כבוד הדדי בין בני חטא לבין אברהם, אברהם אבינו. אפשר להגיד שזה היה תענוג לעשות עסקים עם אברהם. הוא היה אדם ישר, הוא היה אדם ירא אלוהים. בני חטא הכירו אותו ככזה וחיבדו אותו מאוד. אתם יודעים שאנחנו בעולם העסקים של היום לא עולם פשוט בכלל. הרבה אנשים אומרים, ואולי גם לפעמים בצדק, שלא קל להם לחיות חיים של אדם ישר בעולם העסקים של היום. יש הרבה רמאויות, הרבה כסף מתחת לשולחן. והרבה חוסר כבוד אחד לשני. אבל אנחנו דווקא פה רואים ביחסים בין אברהם לבני חטא יש הרבה כבוד, הרבה מאוד כבוד. אברהם בעצם לא משתמש בכבוד שהם נותנים לו לשימוש אישי בשביל עצמו, הוא רוצה להביא את הכבוד לאלוהים בעצם, והוא בסופו של דבר מתייחס לבני חטא בכבוד כל כך גדול כדי שהם ידעו שהוא באמת אדם ירא אלוהים. בסופו של דבר, בדבר, אברהם קנה את השדה בעצמו. בואו נקרא קצת את האירוע עצמו. זה גם מאוד uh, מעניין איך כל האירוע הזה קרה. בראשית 23, אנחנו כבר בפסוק 16 עד פסוק 20. וישמע אברהם אל עפרון, ותשימו לב אברהם משלם לו, וישקול אברהם לעפרון את הכסף אשר דיבר באוזני בני חטא. ארבע מאות שקל כסף עובר לסוחר, כנראה אז זה היה הרבה מאוד כסף. ויקם שדה עפרון אשר במכפלה, אשר לפני ממרה השדה והמערה אשר בו, וכל העץ אשר בשדה, אשר בכל גבולו סביב. לאברהם, למקנה, לעיני בני חטא, בכל באי שער עירו. אברהם עד פסוק שמונה עשרה כבר קנה את המקום. המקום הזה שלו כבר בטאבו, הוא כבר uh, קיבל את המקום הזה, ושלא, uh, הוא יכול היה לעשות במקום הזה ככל מה שהוא uh, תכנן. Uh, לכן בפסוק 19 אנחנו רואים את מה שהוא בעצם תכנן לעשות, זה לקבור את שרה. ואחרי כן קבר אברהם את שרה אשתו אל מערת שדה המכפלה, על פני ממרא, הוא חברון בארץ כנען. ויקם השדה והמערה אשר בו לאברהם לאחוזת קבר מאת בני חטא. פה הסתיימה העסקה לשביעות רצונם של כל הצדדים. כולם קיבלו בעצם את מה שהם ביקשו. הסיפור הזה בתורה על קניית מערת המכפלה על ידי אברהם לאחוזת קבר הוא סיפור מאוד מעניין. היום אני רוצה לגרוע בו קצת, אני לא חושב שנגענו בזה לפני. זה מאוד חשוב שאנחנו ככה נוציא מתוך הכתובים, מתוך התורה, את הדברים שנוגעים לחיים שלנו פה בארץ באופן כללי. <עוד <עוד> כן. כן, <עוד> <עוד> כן, כן, הם היו חיטים. כן, בני חץ חיטים. אז הסיפור הזה בעצם על מערת המכפלה, הוא נותן לנו בעצם אינדיקציה גם לגבי אמיתות הכתובים. באמת אנחנו רואים שמשהו שנכתב לפני אלפי שנים הוא קיים עד ימינו אנו. מערת המכפלה כפי שכתוב נמצאת עד היום במזרח חברון והיא מקום שהוא מהווה עלייה לרגל בעצם גם למוסלמים וגם כמובן ליהודים. במקום קיים מסגד שהוא מהווה משיכה כמובן למוסלמים וגם מקום שמהווה אה, מקום תפילה ליהודים. אה, הרקע ל, ל, לדברים שאנחנו נשמע היום הוא בעצם שאלה כזאת: האם מערת המכפלה נחשבת למקום קדוש או לא? מבחינת היהודים והמוסלמים. היא נחשבת למקום קדוש, המקום עצמו הוא קדוש גם לשני הדתות. אה, אבל היא, המקום הזה נחשב לקדוש לא בגלל המקום עצמו אלא בגלל שמשהו קרה בו. נשאל אתכם שאלה פשוטה, האם המקום הזה היה קדוש כשהוא היה של עפרון? לא. מתי המקום הזה הפך להיות קדוש? לפי דעתם של המוסלמים והיהודים? כאשר? כאשר נקברו שם אנשים המקום הזה הפך להיות מקום קדוש לפני שנקברו האנשים האלה המקום הזה היה סתם מקום על פני האדמה אבל לאחר שאברהם אבינו ושאר אבות האומה ואימהות האומה שלושת מהם דרך אגב מי הם? שרה לאה ו... ורבקה נכון שרה רבקה ולאה רחלי נקברה במקום אחר לכן המקום הזה נחשב למקום קדושים, אני לא יודע אם אתם ביקרתם במקום הזה, אני הבאתי לכם שקופית של המקום, לא יודע אם ביקרתם שם, הבניין הזה, דרך אגב הוא מאוד מאוד עתיק, הוא באמת אה, בניין שהשתמר מתקופת אה, בית המקדש השני, מהתקופה של בית המקדש השני, אה, והסגנון של המבנה בעצם דומה לסגנון של הורדוס שהיה בונה בסגנון הזה ולכן הרבה אנשים חושבים, מעריכים שזה בעצם היה הורדוס שבנה אותו אבל כאלה יש גם אנשים שחושבים שבימים של הורדוס הבניין הזה עוד עמד עדיין והוא נבנה לפני על ידי העם שנקרא אדומים ככה אנשים חושבים. בכל מקרה הבניין הזה קיים עד היום ובסך הכל בימי השלטון הביזנטי בעצם הוקם מסגד, מסגד שקראו לו מסגד אברהם, זה היה בזמן השלטון המוסלמי. מהתקופה ה שנקראת התקופה הממלוכית, לא יודע כמה אתם יודעים על זה, נאסר על יהודים להיכנס למקום הזה, אוקיי, עליהם את הכניסה ונתנו להם להגיע רק עד למדרגה השביעית וזהו, אוקיי? רק אחרי 700 שנים אה, אה, היהודים יכלו לח, לחזור ולהתפלל במערת המכפלה. זה רקע בעצם היסטורי קצר על מערת המכפלה. אה, אגב, אה, ב-1981 אה, לתוך החלל שנמצא מתחת לבניין, יש שם חלל גדול ירדה קבוצה של אנשים מקריית ארבע והם ראו שם עוד קומה שהייתה בה מערה כפולה, אוקיי? מערת קבורה כנענית ובשנת שמונים ושש עוד משלחת ירדה ושם היו גם נציגים של צה"ל אנחנו מדברים פה כמעט לפני שלושים שנה והם גילו שבעצם המערה שם באמת מתאימה בזמן שלה למערות קבורה של האלף השני אחרי הספירה, סליחה, לפני הספירה, אוקיי? מתאימות לאלף השני לפני הספירה. אז המונומנט הזה, המערת המכפלה, באמת הוא באמת עתיק מאוד ומגיע עד לזמן של אברהם. יש תמונה פה שנראית, זה באמת תמונה, זה לא ציור, זה בהתחלה של שנות ה-20. של המאה הקודמת. על המקום הזה יש הרבה אגדות. אני רוצה רק לספר לכם אגדה אחת, כמובן שזה לא מוזכר בכתובים, רק שתדעו שבמקורות של היהודים יש הרבה סיפורים שאנשים לומדים אותם וחושבים שהם באמת היו ככה. זה מדרש מספר הדוה... הזוהר, שמה כתוב כי האדם הראשון בעצם חפר את המערה הזאת, אוקיי? והוא קבר את עצמו ואת אשתו שם, אוקיי? ואז שאלת השאלה מאיפה האדם ידע איפה המערה? אלא הוא ראה אור שיוצא מהאדמה, אוקיי? ובעצם אה, מקום שקרוב לגן עדן, והוא רצה את המקום הזה בשבילו, בשביל קבר, האדם הראשון. אני רואה שאתם זזים קצת על הכיסאות שלכם, כמובן. שזה לא, אבל אני רק הבאתי לכם סיפור קטן על, בעצם על מסורת שאין לה שום ביסוס בכתובים לגבי מערת המכפלה. זו עוד תמונה מאותו הזמן. עוד אגדה אחת שהרבי אליעזר מגלה לנו שאברהם אבינו גילה את המערה, מתי? שהוא עשה אוכל, עשה סעודה למלאכים והוא רצה לקחת בן בקר, אוקיי? אז בן הבקר ברח ונכנס למערת המכפלה, המכפלה אוקיי? ואברהם רץ אחריו ומצא את אדם וחווה שוכבים על המיטות וישנים ונרות דלוקים עליהם וריח טוב כריח ניחוח ולכן הוא חיפש את המערה הזאת ורצה לקלוט אותה אתם עושים ככה לא עם הראש, נכון אתם צודקים כי אלו סיפורי האגדות שאלה הם דבר וחצי דבר עם מה שכתוב על מערת המכפלה. הדברים שאנחנו קוראים בקשר למערת המכפלה הם עובדות. מה הן העובדות? אברהם ידע שהחיים שלו עומדים להיגמר. הוא רצה לקנות לעצמו מקום להיקבר. העניין הזה של מערת המכפלה, תשימו לב, הוא לא עניין לאומי. הוא לא עניין שקשור לקבוצת אנשים אחרת מאברהם. זה קשור לאברהם ולמירו ולמשפחה שלו וזהו, זה משהו אישי שלהם זה לא משהו שנוגע למישהו אחר מחוץ למשפחה שלהם הסיפור של מערת המכפלה, אפשר להגיד, איבד פרופור... את הפרופורציה שלו לחלוטין, לחלוטין אברהם לא נתן שום אינדיקציה שהגוויה שלו יכולה להיות מקום בו אנשים באים לקבל ברכות או הקבר שלו הופך להיות למקום מפגש בין אנשים לאלוהים. אנחנו רואים את זה שבעצם הגישה לגבי המיקום של המערה, לגבי מי שקבור בה בעצם, היא גישה שהמקום הזה הוא קדוש. אם תלכו לשם ותיכנסו בפנים, שימו לב אתם תוכלו לראות כמה אולמות, זה לדוגמה מה שחושבים, מה שטוענים שזה קבר אברהם, אנחנו קוראים בפסוק, בפרק 25, פסוקים 8 עד 10, ויגבע בימת אברהם טובה, זקן וזבח ושבע, ויאסף אל עמיו, ויגברו אותו יצחק וישמעאל בניו אל מערת המכפלה, הוא נקבר במקום שהוא קנה, אל שדה עפרון בן סוחר החיתי, <חיטי> זה התשובה לשאלה שלך? החיטי אשר על פני ממרא, השדה אשר קנה אברהם מאת בני חטא, שמה קובר אברהם ושרה אשתו. זה מקום קברם, זה אם אתם תהיו פעם במקום הזה, זה אולם יצחק, שמה מתכנסים יהודים כדי להתפלל, זה נמצא בתוך הבניין הזה שראינו אותו קודם.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 שמה קיברו, קברו את אברהם וצרה אשתו, שמה קברו את יצחק ואת רבקה אשתו, ושמה קברתי את לאה, אוקיי? מקנה השדה והמערה אשר בו מאת בני חטא. אתם שמים לב לדבר מאוד מעניין שקורה פה. יעקב מזכיר לא רק את אלה שנקברו שם, אלא את מי עוד? אלה שמכרו להם בכל פעם. תשימו לב, בכל פעם שמזכירים את שדה המכפלה, את מערת המכפלה, את מי מזכירים גם? את הצד השני בחוזה, את הצד השני של העסקים. זה לא היה משהו שאברהם אברהם, עשה ושמר את זה, רק את הידע הזה לעצמו. תחשבו על זה, שאתם הולכים לקנות משהו או קונים משהו ממישהו, אתם לא כל הזמן מזכירים גם ממי קניתם, אתם רק מדברים על מה שקניתם. בעצם, לא כל כך מזכירים את מי, ויעקב פה הוא הנכד, הנכד של אברהם, והוא מזכיר, מי, לא רק שהם תנו את המקום, אלא גם ממי הם תנו את המקום, הוא ממשיך את המסורת אה, בעצם של הקשר בין אנשי אלוהים לאנשים שגרים באותה המדינה. איזה קשר זה? קשר טוב או לא טוב? קשר טוב מאוד, נכון. איזה קשר היום יש בין היהודים שחיים, שבאים להתפלל במערת המכפלה, לערבים שבאים להתפלל שם? אם לא יהיו חיילים שם, מה אתם חושבים יקרה? איזה קשר יש בין אלו שבאים להתפלל לאלוהים בקבר של אברהם, ואלה שבאים להתפלל לאלוהים בקבר של יצחק? אין כאן שום קשר, הם להרוג אחד את השני. אתם שמים לב, המקום הזה של הקבר בעצם הוא לא מקום של מפגש בין בלי חטא לאברהם אלא מקום מפגש של אויבים של אלה שרוצים את כל המקום לעצמם בעצם אלה שמייחסים למקום הזה קדושה מיוחדת אלה שמאמינים שהגבייה של אברהם שהיא בינתיים, אנחנו לא יודעים אם היא באמת נמצאת שם, נשאר משהו ממנה, או מעצמות של לאה או רבקה, המקום עצמו, הקבר שלהם, הוא מקום מפגש שהם מאמינים בינם לבין מי? בינם לבין אלוהים. אבל לא מפגש בין בני אדם, אתם שמים לב? וזה בדיוק ההפך. המקום שאברהם קנה היה מקום מפגש בינו לבין בני חטא. המקום שאברהם קנה לא היה מקום מפגש בינו לבין אלוהים. זה היה מקום שאברהם קנה אותו כדי שיהיה מקום לגוף שלו להיות באדמה. אבל במערכת הכבוד ששררה בינו לבין בני חטא. השאלה היא כזאת: האם מתוך הכתוב בתורה אנחנו יכולים להגיע למסקנה שהמקום בו קבורים אבות האומה הוא מקום בעל קדושה מיוחדת? אנחנו רואים שלא. אבל הציבור שחי היום בישראל לא מקבל את האינפורמציה הזאת מכיוון שהוא לא פונה אל דבר אלוהים כדי לקבל את האינפורמציה. האם המקום, האם הקבר הוא מקום קדוש? אין שום מקום בתורה שכתוב במפורש שקבר מערת המכפלה הוא מקום קדוש. מה בעצם הופך מקום לקדוש? אנחנו רואים את זה בכתובים בשני מקומות, שמקום הופך לקדוש כתוצאה מאירוע, אוקיי? כתוצאה מאירוע, אנחנו נדבר על שלושה אירועים. האירוע הראשון, משה על הר סיני עומד מול הסנה, מלאך אדוני מה אומר לו? אומר לו אל תתקרב תוריד את הנעליים שלך מעל הרגליים כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא אוקיי? שמות שלוש חמש האירוע השני דומה מאוד אוקיי? קורה ביריחו לאחר שבני ישראל נכנסו לכנען יהושע בן פוגש את שר צבא אדוני והוא אומר לו של נעליך מעל רגליך כי המקום אשר אתה עומד עליו קודש הוא ויעש יהושע כן זה נמצא ביהושע חמש חמש עשרה אנחנו רואים פה עדות בחיים של משה ושל המשרת שלו יהושע אבינון על המקרה מאוד דומה שקרה להם בשני המקרים מלאך אדוני הוא זה שקובע מקום לקדוש מי שקובע מקום מסוים לקדוש זה אלוהים אוקיי? Okay? ומה שהופך את המקום הזה לקדוש, זאת הנוכחות שלו. הנוכחות של אלוהים במקום הופכת את המקום הזה לקדוש. אבל המקום הזה הופך להיות קדוש מול אדם מאמין. ברגע שהאדם מאמין אינו נמצא במקום הזה, ואין לו יכולת להגיע למקום הזה, המקום הזה מבחינת קדושה בעצם לא רלוונטי כלפי האדם, זה הופך להיות לא רלוונטי. כשאלוהים נמצא במקום מסוים, אז המקום עצמו הוא קדוש. הנוכחות של אלוהים מול האדם המאמין הופכת את המקום לקדוש. זה מה שקרה כאשר הכהן הגדול, לאן היה נכנס פעם בשנה? לקודש הקודשים, למקום הקדוש ביותר, למקום בו השכינה שרתה. המקום הזה היה קדוש כי שם היה אלוהים, המפגש בין אדם לאלוהים. מה שהופך מקום לקדוש זה אירוע בעצם בו נפגשים אדם ואלוהים. המקרה השלישי שאני רוצה להראות לכם הוא מקרה פנטסטי שקרה בברית החדשה, במסורת יוחנן, גם מפגש בין אלוהים Uh, לאדם שהיה קבור, שימו לב, הקשר בין מקום קדוש לקבר uh, הוא אפסי, אין שום קדושה בקבר ובאף קבר אין שום דבר קדושה, בוא. אבל המקום הזה יכול להפ... להפוך למקום מפגש. הסיפור המפורסם על התחייה של אלעזר ביוחנן 11, שם אנחנו קוראים על סיפור חסר תקווה. אנשים היום שעולים לקברים ויושבים ליד הקבר, הם באים לשם בחוסר תקווה, הם באים לשם למפגש בין אדם למת, והמפגש הזה הוא תמיד יוצא עם מפח נפש. זה לא מפגש מעודד, זה מפגש שלא חוזרים הביתה מאושרים, זה מפגש שחוזרים הביתה עם כאב לב. אבל המפגש הזה היה שונה. הסיפור חסר התקווה ביוחנן 11 הוא סיפור עם ניצחון ברגע שאלוהים נכנס לתמונה כשאלוהים נכנס לתמונה התמונה היא משתנית הדרך שאדם עושה בימי חייו מסתיימת במקום הזה שאתם רואים פה איפה שאבן עגולה מגולגלת מעליו זה המקום האחרון מקום שממנו אין חזרה אנשים ידעו את זה ולכן הם היו, הם סבלו ממועקות גדולות מאוד וסבל גדול ובכי וכמובן אבל גדול מאוד אבל כשישוע הגיע והוא נכנס לתמונה הנוכחות שלו ליד הקבר הפכה את המקום הזה למקום קדוש המקום הטמא ביותר הפך להיות מקום אחר מקום חסר תקווה הוא הפך להיות מקור של תקווה. מקום שאלוהים לא נמצא, נפתח מחדש ואלוהים נכנס לשם. איך אנחנו יכולים לקבל תקווה במקום חשוך מלא מוות? הסיפור הזה של אלעזר מראה לנו את התמונה של קדושה שמסירה את הטומאה ונותת חיים. זה מקום שאלוהים לא רוצה שאף אחד יהיה. הקבר אינו מקום שאלוהים רוצה שאנחנו נהיה בו. הוא רוצה שאנחנו נפנה אליו, ולא למקום שהמוות מולך. זה התוצאה. בסופו של דבר, המקום עצמו, מקום של טומאה, הפך להיות מקום של קדושה, שבו אדם ואלוהים נפגשים. מחוסר תקווה אלעזר קיבל חיים. הקבר של אלעזר, אני רוצה שנשים לב, זה לא מקום ציבורי. אני רוצה להראות, לחלוק איתכם את הדעה הזאת, את הזווית הזאת של הראייה, שקבר הוא מקום מאוד מאוד אישי. מאוד מאוד אישי. מערת המכפלה שאברהם קנה הייתה מקום אישי. שלו ושל המשפחה שלו. זה לא היה מקום טהור, זה לא היה מקום קדוש, וזה לא יהיה מקום קדוש עד היום שאלוהים ייכנס לתמונה. המקום הזה שהיה של אלעזר, זה מקום של מוות, ואין לחיים מה לחפש שם. מי שנמצא בחיים, אין לו מה לחפש במקום ששם קבורים אנשים. הוא צריך ללכת למקום שם נמצאים החיים. לחיים אין מה לעשות עם המתים. למתים יש רק מפגש שצריך להיות להם עם אלוהים. למתים לא צריך להיות מפגש עם החיים בכלל. אולי אתם לא שמעתם את הדברים האלה אף פעם, אבל אלוהים במקומות רבים מאוד בכתובים מצווה עלינו: אל תפנו למתים, אל תמכו אליהם, הם לא צריכים אתכם ואתם לא צריכים אותם. אם אתם זוכרים את הסיפור על תלמיד של ישוע שאמר לו אדון אני הולך איתך אלך איתך לכל מקום אבל רק תן לי ללכת לקבור את אבא שלי מה הוא אמר לו ישוע תתן למתים להתעסק עם המתים אתה עזוב את הכל ולך אחריי אלוהים יודע מה המתים שווים אבל היום באופן מאוד מוזר, בעיקר בזמן האחרון, ככל שאנחנו מתקדמים בזמן לקראת סוף הזמן של העולם, המתים הופכים להיות יותר ויותר פופולריים. מוות הופך להיות דבר שהוא בעצם לא קיים. מוות הופך להיות בעצם, סליחה, כן, מקום בעצם שחיים יכולים לבוא ולקבל חיים וישועה. אבל אנחנו רואים בעצם שהמפגש בין אלוהים לאדם הופך מקום לקדוש ולא בין אדם לקבר. המת לא הופך לעולם מקום לקדוש. התוצאות של מפגש בין אלוהים לאדם תמיד יהיו טובות. זה הזמן היחיד, היחיד, שקבר הופך להיות מקום קדוש, מקום בלי מוות. מקום שאלוהים נמצא שם. אני רוצה שנקרא עכשיו מיחזקאל 37 על מה שאלוהים מתכנן לעשות לאלו מהעם שלו שיהיו טמונים עמוק בקבר ויש לו תכנון ואני רוצה שתשימו לב כאן הוא מדבר לעם שלו עם ישראל ויאמר אליי בן האדם העצמות האלה פרק 37 פסוקים 11 עד 14 ויאמר אליי בן אדם העצמות האלה כל בית ישראל המה, הם, הם כל העם שלי, הם אומרים יבשו עצמותינו ואבדה תקוותינו, נגזרנו לנו, אוקיי? Okay? לכן הנה וואמרת אליהם, כה אמר אדוני, הנה אני, תשימו לב מי פותח את הקבר, okay? הנה אני פותח את קברותיכם והעליתי אתכם, מאיפה? מקברותיכם, עמי, והבאתי אתכם אל אדמת ישראל.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 אפילו לא לעצמו. הקבר הוא חדר המתנה לקראת הבוא, בואו של הגואל. הקבר הוא נקודת מפגש בין המת לאלוהים, ולא נקודת מפגש בין המת לשאר בני האדם. אלוהים מבטיח לעם שלו, דרך הנביא יחזקאל, שהעם שלו ידעו, תשימו לב, הוא אומר להם, אני, שאת, אני יודע שאתם תדעו. שאני זה שפתח לכם את הקבר שלכם. אתם תדעו שזה אני. אף אחד אחר לא יוכל לעזור לכם, ולא משנה כמה צדיק הוא, ולא משנה מה אנשים חושבים עליו. רק אני יוכל לפתוח את הקבר שלכם ולהוציא אתכם משם. הנקודת המפגש הזאת שאני מדבר איתכם היום, זאת נקודת מפגש שכל אדם שאי פעם נולד בסופו של דבר ימצא את עצמו חוץ מאלה שיהיו עדיין קיימים כשאלוהים יחזור אבל הנקודת מפגש הזאת היום היא נקודת מפגש שונה היום בבוקר כמו בשבועות האחרונים לקחתי את העיתון שמחלקים אותו חינם ועוד מעט לא יחלקו אותו חינם ישראל היום נפלה משם חוברת לפני שבוע או שבועיים, גם מהעיתון אז נפלה חוברת. כמעט בכל סוף שבוע נופלת חוברת קטנה שבה יש הבטחות, שמישהו שמת מזמן יכול להושיע אתכם. יש היום אינפלציה גדולה מאוד של מקומות בארץ, שאנשים יכולים ללכת אל המתים כדי לקבל עזרה. אם אתם רואים פה מצד שמאל של השקופית למעלה, זה של שמעון בר יוחאי מצד ימין שלו, זה של עוד צדיק שנקרא, איך קוראים לו? לא זוכר את השם, אבל משהו מזוואיל, אה, עוד אחד שנמצא מלמטה זה של נחמן מאומן וקבר רחל. והבאתי לכם רק ארבעה, אבל יש עוד הרבה. היום יש מבול של הזמנות בארגונים שקשורים לקברים של צדיקים לתרום ולקבל ישועות. בעיתונים ובשלטים של חוצות קוראים לעם ישראל לעלות למקומות קדושים כדי לקבל ישועות ואני רוצה להגיד לכם אם בזמן האחרון שמעתם את זה הרבה זה כדי שאני מדגיש עד כמה בזמן האחרון הדבר הזה יתגבר יותר ויותר במקום לפנות לאלוהים אנשים יפנו אל המתים ככה אתם רואים שאנחנו נמצאים בסוף הזמן אנשים מקבלים את הרושם שהמתים יכולים לעזור להם. הקריאה הזאת ללכת למתים היא קריאה שאין לה ביסוס בכתובים והיא בעצם מרחיקה את עם ישראל מאלוהים. אנחנו בפר... בפרשה רואים שאברהם ושרה סיימו את החיים שלהם. הם נקברו במערת המכפלה, זה המקום שלהם, שם בעצם הם נטמנו. במקום שבו אין שום פעילות, שום פעילות לחלוטין, הם מחכים למפגש עם אלוהים. למערת המכפלה, כמו שאמרנו, אין שום קדושה מיוחדת, לא אז ובטח שלא היום. המקום הזה הוא בטוח מקום היסטורי, מקום בעל משמעות תרבותית, אבל ללא משמעות רוחנית בעלת ברכה מיוחדת כלשהי. זה מקום קברם של אנשים שמחכים למפגש האישי שלהם עם אלוהים. אנחנו קוראים בתהילים שש שש שהדעה הפופולרית היום היא דעה לא מבוססת. כתוב כי אין במוות זכרך בשאול מי יודה לך. אפילו הם לא מסוגלים להודות לאלוהים המתים ככה שהם כמובן לא יכולים להושיע הקבר אינו מקום שיש לו פעילות כלשהי של הלל. בקהלת 9-10 אנחנו קוראים כל אשר תמצא ידך לעשות בכוחך עשה כי אין מעשה וחשבון ודעת וחוכמה בשאול אשר אתה הולך שמה. המקום הזה ששם המתים הולכים זה מקום חשוך מלא מוות ואין בו שום פעילות כלשהי אנחנו רואים את זה מאוד בבירור בכתובים ויש עוד הרבה פסוקים שמראים לנו שהמקום היחיד שאפשר למצוא את האמת של אלוהים לא נמצא מחוץ לדברו אנחנו יודעים את זה פה כולנו אנחנו מהנהנים בראש ואומרים נכון אנחנו יודעים את זה כבר אבל אם תסתכלו החוצה ותשאלו ברחוב ותבינו עד כמה האמת הזאת היא לא קיימת ברחוב הישראלי וכמובן בעולם כולו ואנשים הולכים לאיבוד יש לנו את כל ההזדמנויות להשמיע את דבר אדוני לכל מי שהלב שלו באמת פתוח לאמת אנחנו קוראים את התקווה שהכתובים נותנים לנו בראשונה לתסלוניקים ארבע, שלוש עשרה אחי אין אנו רוצים שיעלם מכם מה שנוגע לישני העפר. אתם שמים לב? זה היה חשוב מאוד לשליח שאול. זה היה חשוב לו מאוד להראות שבעצם הוא לא רוצה שהם יחיו במצב שלא ידעו את האמת. אנחנו רוצים שאתם תדעו את האמת, כדי שלא תתעצבו כאחרים אשר אין להם התקווה. אם אמנם מאמינים אנו שישוע מת וקם לתחייה, שימו לב, כך גם את הישנים באמצעות ישוע, אלוהים יביא יחד עמו, יחד איתו. החשיבות של הכתובים היא עצומה. היא נותנת את המידע היחיד שהעולם מסביבנו לא נותן. העולם שולח אותנו לכתובת הלא נכונה, לכתובת ההפוכה. במקום לפנות לחיים, אנשים פונים למתים כדי להיוושע. התקווה שאלוהים נותן, נותן היא תקווה אמיתית. הסוף פסוק 14 בעצם מראה לנו שהפעילות היחידה בעלת כוח להושיע היא הפעילות ששייכת לאלוהים בלבד. הוא בעצמו אומר שהוא יביא יחד איתו את הישנים. את אלו שהם לא יכולים לקבל שום עזרה חוץ ממנו. אלוהים בישעיהו 45 22 אומר, פנו אליי והיוושעו כל אפסי ארץ כי אני אל ואין עוד. הפסוקים האלה שאנחנו קראנו עכשיו, אלה חלק מהפסוקים, לא כולם, שאנחנו יכולים להראות לאנשים את האמת בקשר לישועה. הפנייה מאלוהים היא מאוד מאוד ברורה. תפנו אליי ותקבלו את הישועה וזוהי בעצם התקווה של אברהם, שרה, יצחק, רבקה, יעקב ולאה שנטמונים במערת המכפלה הם מחכים למפגש שלהם עם אלוהים למרות שאלפים של אנשים נפגשים שם בקבר מערת המכפלה אין להם מה לחפש שם הקבר הזה זה מקום אישי בין אברהם והמשפחה שלו לבין אלוהים וכל מי שיגיד לכם אחרת הוא טועה וגם מטעה המקום המפגש שלנו הוא כאן זה המקום המפגש שלנו עם אלוהים במקום ללכת לקבר צריך ללכת לדבר אלוהים ולקבל ממנו את הישועה היום בפרשה אברהם קונה את הקבר המפורסם הזה שנקרא מערת המכפלה הוא יודע אברהם שהמקום הזה הוא רק זמני זה מקום אישי ולא לאומי משום סיבה מערת המכפלה וכל שאר קברי הצדיקים לא צריכים להיות מקום עלייה לרגל לשום אדם לצורך תפילה ומפגש עם אלוהים המפגש שלנו עם אלוהים צריך להיות דרך דברו לא במקום בו קבורים אנשים זה המקום האישי שלהם זה החדר החשוך מלא מוות, המתנה למפגש שלהם עם אלוהים. שאלוהים יעזור לנו, לכולנו, להעביר את האמת הזאת לכל מי שישמע. אמן. אמן. בוא נתפלל. אבינו שבשמיים, אנחנו מודים לך אבא שהקבר זה לא הכתובת האחרונה באמת. אנחנו מודים לך אבא על כל מי ששומע את הדברים האלה עכשיו כל מי ששמע את הדברים אבא אנחנו מבקשים ממך רחם על כולנו אבא שאנחנו נקבל את האמת בדברך אבא שלא נפנה למקום של טומאה ומוות כדי לקבל ישועה אלא כדי שאנחנו נבוא אליך אבא לקבל את זה אנחנו פונים אליך אבא כי אנחנו יודעים שישועה היא רק ממך אני מבקש את זה אבא, למען התפארת שלך, למען שמך, רחם על עמך ישראל, שפונה היום אל הקברים, אל המוות, כדי לקבל ישועה. אני מבקש ממך אבא, תבטל את ההשפעה של השטן, אלוהי המוות, ותעזור לכל מי שבאמת מחפש את האמת, לפנות אליך. תודה רבה לך על דברך, תודה רבה לך על הדברים, אנחנו מבקשים כוח מיוחד כדי לחלוק את הדברים האלה עם כל מי שמוכן לשמוע. תברך אותנו אבא שהמשך השבת הזאת תהיה מבורכת מכל הבחינות אנחנו מתפללים ומבקשים את זה בשם של יהושע המשיח, אמן. אני רוצה להזמין את כולם לעמוד עכשיו, אנחנו